בעזרת השם, ספר המידות, אות א. אמת מי שרוצה לדבק את עצמו בהשם ידבח, עד שילך במחשבתו מהיכל אל היכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות. מותר לשנות בדבר השלום. כת שכרים אינם מקבלים פני השכינה. שר אלוהו לצדיקיה לסגורי ברמאותה עם רמאי. כל המוסיף גורע. על ידי שקר באים הרהורי עבודה זרה. על ידי אמת לא ימות קודם זמנו הקצוב. מרוח פיו של השקרן נעשה עץ הרע, וכשיבוא משיח אז לא יהיה שקר ובשביל זה לא יהיה עץ הרע בעולם. מי שהוא איש אמת זהו מכיר באחר אם אחר דובר שקר אם לאו. סימן של השקר, כשלא יסכימו עליו רבים, והוא משלושה שהקדוש ברוך הוא שונאן. השיר מכחש, אין הדעת סובלו, והוא נבזה בעיני עצמו. תיקון לפה שייתן צדקה. על ידי אמת העולם נשמר מכל הזכות. על ידי חנופה בא לשקר. מי שנותן צדקה, זכרו שיזכה לאמת. השקרן, שונא עניות.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 טוב לאדם שימות משיחיה ויהיה שקרן בעיני בני אדם. כשיש אמת יש שלום. מי שהחוק מאמת החוק מצדקה. על ידי אמת נשמר אות ברית. על ידי אמת יזכה לשם עולם. איש ואישה שרגילים לומר שקר הבנים שלהם יהיו מתנגדים. גם יהיו פוגמים בברית. השקר בא על ידי שמקבל על עצמו פחד מבני אדם. על ידי השקר שוכחין את הקדוש ברוך הוא. מי שאין לו ביטחון הוא דובר שקרים, ועל ידי שקרים אינו יכול לבטוח באמת. לפי הריחוק מאמת, כן מחזיק את הסור מרע לשוטה. מי שרוצה לסור מרע, ורואה שאין אמת בעולם, עושה עצמו כשוטה. מי שאינו אומר שקר, הקדוש ברוך הוא מושיע לו בעת שרתו. גם בנים יהיו לו. על ידי דיבור שווא בא מכות בנים. מי שמקושר לשווא בא לשכחה. על ידי שקר בא לניוף ומחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה. על ידי שקרים אין לו רפואה אפילו בהרבה רפואות. מי שדובר כזבים נופל בחרב, גם נעשה שוטה. על ידי יראה בא לאמת. מי ששומר את עצמו משקר הוא מנצח תמיד. מותר לשנות כדי להציל את עצמו. מי שאוהב כזבים, הוא מבזה את הצדיק. גם הוא בעצמו נתבזה. מי שדובר כזבים, הוא עובד. על ידי אמת ניצול מלשון הרע. גם תפילתו נתקבל. גם כשדנים אותו למעלה, דנים אותו לפי זכויות שלו. על ידי החלומות ידע אדם עם ליבו אמת עם אלוקיו. מי שמקיים דיבורו, יכול לעשות פעולות. מי שאין לו גאווה ניצול משקר. מי ששומר את עצמו משחוק של ייטול בידוע שהוא איש אמת. מי שהיה שקרן מגלגול העבר, על ידי זה כשנתגלגל נעשה יתר יד. מי ששומר את עצמו ודובר תמיד אמת, כאילו עשה שמים וארץ ואת הים ואת כל אשר השקר אינו אלא בפיו אבל לא בכתב. דיברו תורה ונביאים החכמים בלשון הוואי. חלק שני על ידי שקר דבריו אינם נשמעים, גם על ידי שקר מעלמן חס ושלום כמה נשים. על ידי אמת נתגלה ייחודו בעולם. כשאתה רואה שקרן, תדע שגם המנהיג של האיש הזה הוא שקרן. על ידי שקר בא לידי גילוי עריות ושפיכות דמים. וגם מכשיל את הכשרים בגילוי עריות ושפיכות דמים ומראה היתר מן התורה. מי שאינו משנה בדיבורו הוא יכול להשפיל הגבוהים ולהגביע השפלים. מי שאינו מדבר אחד בפה ואחד בלב אינו מתיירא מטביעת מים. האמת מביא סובה השלשול והעצירות בא על ידי שקר. על ידי אמת בא הקץ. השלמה שאין אהבה בין בני אדם על ידי זה הם הולכי רכיל ועל ידי רכילות באים לליצנות ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר מי שהוא איש אמת הוא יכול להכיר באחר עם אחר דובר אמת אם לאו הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש המדבר אחד בפה ואחד בלב על ידי שקר בוודאי תשנא הרנבים על ידי אמת הקדוש ברוך הוא פודה אותך מכל הצרות על ידי שקר הבנים מתים נכון, כאשר ישמע מרעהו דבר כזב, אל יקפוץ ויביישהו, אלא ירמוז לו בתנועה כדי שיכיר כי מותר לגנוב דעת הבריות כדי להציל נפש מישראל. מי שמבייש פני חברו, לסוף שמקיים עדות שקר כדי שיגזול ממון. על ידי שקר גנבים באים. על ידי גנבת דעת בא ושלום חולי הריאה וחזה. על ידי גנבת דעת בא לידי אירועי עם גויה. על ידי אמת תזכה לדעת דרך השם. על ידי אמת הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד שאינו מלובש בדין. על ידי שקר נתחלה לברית קודש. התנשאות באה על ידי ששונאים שקר. מי שאומר תמיד אמת הוא מצליח. כשאין לך אמת אזי ניתן ממך הצלחה וניתן לאומות. על ידי שקרים אישה יש לה בהיריון. על ידי כזבים בא שכחה. על ידי ביטחון תזכה להבין שישועתך מאת הקדוש ברוך הוא ולא מאדם. גם על ידי אמת תזכה לזה. הנס בא על ידי אמת. כשישראל דוברי אמת, על ידי זה נשפה להם החסד מן השמיים. מי שהוא מבוזה בידוע שהוא אוהב כזבים. על ידי שקר בא כעס. מי שמסתכל בפני שקרן בא לידי כעס. מי ששונא את השקר כמו תועבה, יהיה לו חשק ללמוד. על ידי ליצנות הולך ונופל. גם בא למידת שקר ונע ונע ממקום למקום. שני צדיקים אינם יכולים לדור בעיר אחת עד שיהיה להם אמת. מותר שלא להודות על האמת ולחלוק עליו, כדלה ליטא כלי עלמא בתרי. מי שרוצה לשמור את ברית, יאמר תמיד אמת. כשתשמור את עצמך מגזלות ומסגורות ומשקר, לא תיפול למדרגתך. על ידי אמת יזכה לענווה. על ידי אמת האדם נצלול מפחד בלילות. על ידי פחד בכזבים. על ידי אמת רואים את הצדקה שאתה עושה. מי שהולך בשביל צדקות, זוכה לאמת. השקרן בשעה שבא לראות את הצדיק, ליבו חושב איך ידבר אחר כך. כשלא תחבר את עצמך לשקרנים הידועים לך, על ידי זה תזכה להבין את הצבועים. השכרות מביא לידי כפירה באמת ולהודות לשקר. כל שהוא מפני דרכי שלום, אין בו משום מדבר שקר תרחק. שלום בא על ידי אמת. על ידי חסד ואמת יכופר עוון. על ידי שקרים אין אדם יכול להיטיב מעשיו. הכנסת אורחים מי שאין מכניס אורחים בזה מחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה. עיר שאין בה הכנסת אורחים באים לידי גילוי עריות, ועל ידי גילוי עריות באה עליהם הריגה. הכנסת אורחים מזכה את האישה לבנים. הכנסת אורחים כהכנסת שבת. במהלך תלמיד חכם בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב תמידים. גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש והקבלת פני שכינה. כיוון דלה שכיח רבנן גבאיו ככותים דמי. חלק שני על ידי הכנסת אורחים, אימתו מוטלת על הבריות. סגולה להחזיר לאישה ושתה על ידי הכנסת אורחים. על ידי קדושת השם נתברך, ההתנשאות של ראשי הדור בתוקף ועוז. ועל ידי זה נחשב בעיני כל המצווה של הכנסת אורחים. ועל ידי זה הלומדים זוכים שהלכה כמותם. השלמה מי שהצדיק נעשה אצלו אכסניה, נתברך בבנים. על ידי אמת תזכה לדעת דרך השם. גם על ידי הכנסת אורחים. הצלחה באה למי שמאכיל תלמידי חכמים על שולחנו. לכן יכניס אורחים. הכנסת אורחים מגן על חטא עבודה זרה. גדולה הכנסת אורחים שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים. המזמין עקום בתוך ביתו ומשמש עליו גורם גלות לבניו. שולחן בהכנסת אורחים מכפרת. אהבה כשאין אהבה בין בני אדם ועל ידי זה הם הולכי רכיל ועל ידי רכילות באים לליצנות ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר על ידי שנאה בא בהלות ועל ידי שנאה בא שרפה על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים כשתשוג בתחילה על עוונותיך תוכל לבוא לאהבת השם יתברך. מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל לא הבין אותו. על ידי אהבה בהתחזקות. כשתחזק את האדם בעבודת השם יתברך, הוא יאהב אותך. על ידי אמירת הלל וקול גדול, זוכין לאהבת השם יתברך. שתהא נזהר בשנאת חינם, אזי כשיהיה לך איזום משפט עם עלם שאינו רוצה לפשר עמך, על ידי זה יתפשר עמך. מי שנזהר משבועת שקר בוודאי לא יעבור הלא תיקום ולא תיטור. השום מסוגל לאהבה. העובד מאהבה זכותו מגן עד אלפיים דור. במקום שעושים תנאים אוהב זה כריתות ברית, השם יתברך שמו הוא. חלק שני כשהצמחים גדלים במלואם על ידי זה אהבה בעולם. אהבת אישה לבעלה ניכר בזבובים ויתושים שבבית. גם על ידי אהבתם יכולים לידע כוח העץ הרע, אם כבר נחלש, אם לאו. חכמי הדור שיש ביניהם אהבה, שרואים זה עם זה לפרקים, אזי יש כוח בידם לדון את כל העולם ודיניהם דין, ואין מי שישנה ויבטל דינם. כי הקדוש ברוך הוא אב בדין שלהם. על ידי שנאת חינם נכשל בטרפות. על ידי תאוות אכילה הוא אוהב בן אחד יותר משאר בניו. השלמה על ידי אמונה האדם חביב להשם יתברך כאישה לבעלה. על ידי אחדות שיהיה בישראל יבוא משיח. הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש שמדבר אחד בפה ואחד בלב. מזבח מחבב, והשולחן דומה למזבח. דרכים רבנן, אב אלה בנין רבנן. בעוון שנאת חינם, בנים מתים כשהם קטנים. מי שמקבל את היסורים באהבה, זוכה לזרע שיאריכו ימיהם. לפעמים מחמת אהבה גדולה שבניש איש לאשתו אינה מולדת. על צדקה שנותנים לאדם הגון, תזכה להמשיך חסד גם לאוהביך. על ידי אהבת נשים הכבוד ניטל ממך, גם אשתך אינה קולטת עזרה ומפלת ובשעת הלידה התינוק מת. כשאיש או אישה חושבים בשעת תשמיש באיזה גוי או בגויה, והמחשבה היא באהבה לאיזה גוי או גויה, אזי ילד הנולד מזה התשמיש נשתמד. מי שהוא מבוזה בידוע שהוא אוהב כזבים. הקדוש ברוך הוא אוהב למי שאינו כועס ולמי שאינו מעמיד אל מידותיו מי שהוא כעסן בידוע שהוא אוהב כבוד ואפילו כל המצוות שעושה אינו עושה אלא בשביל כבוד מי שעושה תענוג להב ומשמח אותו על ידי זה יהיה לו חשק ואהבה ללמוד על ידי קבלת האיסורים באהבה אינו משכח תלמודו בני אדם שאוהבים זה את זה מותר לומר זה לזה מאיזה דבר ששמע מאיזה אדם. גם חברו מותר לקבל דבריו, ואין בו משום לישנבישה. כשיש לאדם שונאים, והוא מחפש בכל מיני חיפוש למצוא להם אהבה, על ידי זה יהיו כאפס וכאין. כשיש לאדם שונאים, ואחר כך קם עליו איש אחד מרעיו ואנשיו, גם הוא, לחלוק עליו, הוא סימן שהבעלי מחלוקת שלו יהיו נכשלים ונופלים. על ידי עצבות גם אוהבים יחלקו עליך. אם אין לאדם חברים ואוהבים, נוח לו שימות. בעוון שנאת חינם, האישה מפלת נפלים. על ידי שמקונן על מיתת הצדיקים, על ידי זה משבר את עצמו מאהבת נשים. לפעמים האדם נהרג מחמת שהיכול להמליץ בעד אחד ששונאים אותו בחינם. כשאתה רואה שרעיך אינם עוזרים לך, בידוע שאין שום עצה מועילה לך. כשישראל באחדות האומות מתפחדים מהם. מי שעושה חסד עם אוהבי השם מטבח, על ידי זה מתקן פגם הברית. מי שאוהב את הצדיק, צריך לשמור את הצדיק, שלא יצא עליו שם רע. מי שמכניע את עצמו בפני הצדיק, בזה מעורר אהבה אצל הצדיק. כשהירעים הם בהתחברות עם הצדיק, על ידי זה גורמים זיווג בין קודשי הוא השכין תפנים בפנים ואין ירידה אחריו. מי ששומר את בריתו בוודאי מחבב את הצדיק. צריך אדם לשמור את עצמו מלנשק את, את עצמו עם רשעים, כי על ידי הנשיקה נעשה ביניהם התקשרות גם לאחר מיתה. על ידי שמחה תורה, בשמחת תורה זוכה לעבוד את השם יתברך באהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב מי שאינו משתקר על ידי אהבת צדיקים יכולים הצדיקים להחזיר את העם בתשובה. מי שאוהב את הצדיקים יכול להחזיר את בני האדם בתשובה. על ידי שתבקש מהשם מטבח שייתן לך אהבה, על ידי זה יכסה הקדוש ברוך הוא פשעיך. תשובה מהירה זדונות נעשים כשגגות, ומאהבה נעשים כזכויות. אמונה <coughs> צריך להאמין בהשם ידברך בדרך אמונה ולא בדרך מופת על ידי הנווט תזכה לאמונה בראותך שינוי מעשה אל תאמר מקרה הוא אלא תאמין כי זה השגחת השם ידברך יש דברים שהם מביאים היזק גדול לעולם והדבר קשה למה נראו? תדע שבוודאי יש בהם צד אחד לטובה מי שיש לו הנאה מדיבור של אפיקורס אפילו שאינו מדברי אפיקורסות, על ידי זה בא לירורי עבודה זרה. על ידי אמונה, האדם חביב להשם נדבך כאישה לבעלה. מי שאינו מכין את ליבו, אינו יכול לבוא לאמונה. מי שנאבד לו איזה, איזהו דבר, בידוע שנפל באמונתו. מי שנאבד אמונתו ממנו, ילך על קברי ישראל ויספר החסדים שעשה לו הקדוש ברוך הוא. אמונה תולה בפה של האדם. על ידי הלימוד נשברים כל הכפירות. על ידי אמונה נתברך. על ידי ריבוי אכילה נופלים מאמונה. כשתסתכל בשמיים, כשהם זכים ובהירים, תזכה לאמונת חכמים. כשנופל איזה קושייה על השם מטבח, אזי תשתוק. ועל ידי השתיקה, מחשבותיך בעצמם ישיבו לך תירוץ על קושיותיך. כשמחרפים אותך ואתה שותק, תזכה להבין תירוץ על קושיותיך ותזכה לרוח בינה. כשיש לאדם מתנגדים, לומדים ועשירים גדולים, דע שזה נעשה מחמת שנפל כמה פעמים מאמונה. אמונה חשוב כצדקה. על ידי אמונה נתחכם. מתחילה צריך להאמין בהשם יתברך ואחר כך יזכה להבין אותו בשכל. זיווג הלקוד שבריך הוא על ידי נשמות ישראל. הפשע של אדם מכניס כפירה לאדם. כשנופל מאמונתו, יבכה. אמונה בה על ידי שתיקה. על ידי קנאה, אדם נופל מאמונתו. מי שאין לו אמונה, בידוע שמזלזל בדברי תורה. מי שמנקה בכל עת את ידיו, על ידי זה, מזכה את ליבו. כשאדם נופל מאמונה, ידע שדנין אותו למעלה. כשנופל מאמונתו, בא לידי קרי ולידי הרהורי אישה ולידי הרהורי עבודה זרה. אמונה באה על ידי צדקה. על ידי אמונה יכול להבין את השם נדבך. על ידי אמונה יכול לבוא לביטחון. על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על הבנותיך. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח צער לאדם ומכה אותו ואין מפיל אותו לחולשה, אין זה כי בשביל אמונה. על ידי שבועת שקר נופל מאמונה. מי שאין לו אמונה, אינו מקבל מוסר. מי שאין מאמין בדברי הצדיק, לסוף שאין נהנה מהדבר אף על פי שהוא רואה. מי שאין לו אמונה, בוודאי חוקות הקדוש ברוך הוא אצלו נמאס. משיח יבוא בפתע פתאום, וילדי זה מחמת שמחה יפחדו ישראל. כשיבוא משיח, כל השרים של מעלה ושל מטה יכלו. אבל עכשיו, כשיש עלייה לאיזה שר, אזי ישראל הם חולים. לעתיד לבוא כל אחד הזעיר מחברו בשנים, יהיה יותר למעלה. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שחיללו את השבת, וביטלו קריאת שמע שכרית וערבית, וביטלו תינוקות של בית רבן, ולא היה להם בושת פנים זה מזה, והשוו קטון וגדול. גם לא הוכיחו זה את זה. גם ביזו תלמידי חכמים, גם פסקו ממנה אנשי אמנה. אין ירושלים נבדית אלא בצדקה. מלחמה התחלת דגאולה היא. מי שמגדל חזירים הוא מעכב את הגאולה. לא ייבנה ירושלים עד שיהיה שלום בין ישראל. מה שישראל הולכים בגלות מאומה לאומה הוא סימן שיבוא משיח. כשאומות מחרפים אותנו ביותר, זה סימן על משיח. אין בית המקדש נבנה עד שיכלה גאווה. על ידי האחדות שיהיה בישראל יבוא משיח. משיח יבוא בשנת ברכה. אין משיח בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. המשיא ביתו לתלמיד חכם, והמענה הוא מנכסיו, והעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, זוכה לתחיית המתים. <coughs> מרוח פיו של השקרן נעשה יצר הרע, וכשיבוא משיח אזי לא יהיה שקר, בשביל זה לא יהיה יצר הרע בעולם. מי שהוא איש אמת, הוא יכול להכיר באחר עם אחר דובר אמת אם לאו. השקר, לא יסכימו עליו רבים. הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש המדבר אחד בפה ואחד בלב. עשיר מכחש, אין הדעת סובלו. וגם הוא נבזה בעיני עצמו. תיקון לפה שייתן צדקה. על ידי האמת העולם נשמר מכל הזכות. על ידי חנופה בא לשקר. מי שנותן צדקה, זכרו שיזכה לאמת. על ידי שקר בוודאי תשנא הענבים. אדם ניכר על ידי משרתיו אם הוא אוהב שקר אם לאו. כשאין אמת אין חסד. כשיש לך שקר, אזי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לך איזה ישועה, אזי השקר מגלה עוונותיך כדי שלא יושיע לך. על ידי אמת הקדוש ברוך הוא פודר אותך מכל הצרות. טוב לאדם שימות משיחיה ויהיה שקרן בעיני אדם. חלק שני, לפעמים אדם בא לאיזה מקום, ויש לו צר בזה המקום. ידע, שזה המקום היו בו אבותיו, ונפל להם עזק כפירה, או בניו יבואו במקום הזה לעזק כפירה, ועל ידי זה הוא סובל עכשיו צער במקום הזה. על ידי חנופה בא לידי כפירה. אין הקדוש ברוך הוא עושה מופתים, אלא לזה שהוא מאמין בשני עולמות. על ידי אמונה נתבטלין הגזרות שאומות גוזרים עלינו. דא, שיש לכל עשב העשב כוח מיוחד לרפות עזק חולה את מיוחדת.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 עד שיתרם מועשבים המיוחדים לרפואתו. עיקר הישועה הבאה אין האלה על ידי אמונה, ומידת אמונה היא לפי מנהיגי הדור. כשהולך מרב לרב, אז צריך לחזק אמונתו באחדות השם מטבח, כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לאמונת הייחוד, וכן הרב שיש לו אמונת הייחוד, הוא יכול להעיר לכל תלמיד ותלמיד לפי כוחו וכל תלמיד אינו שומע אלא שצריך לו ולא יותר הנחמה באה על ידי אמונה על ידי מיעוט אמונה נתרבו הזבובים בעולם מי ששומר את עצמו מלעבור הלא תחמוד על ידי זה ניצול מכעס וגאווה ומחסרון אמונה הבא על ידי כעס וגאווה על ידי שאין מודיעין אל קוטו לאומות העולם על ידי זה אומות העולם מסיתין ומדיחין את ישראל ללך בחוכמות חיצוניות. על ידי קלקול אמונה נתעוררים דינים, ועל ידי אירועי עבודה זרה נתעוררים דיני דינים, היינו שדנים את הדינים שנידון כבר אם נידון כראוי בלי ותרנות. שיקול בנים בא חס ושלום על מי שמפיל את חברו מאמונה. אישה הזעירה בחלה, בניה בעלי אמונה. על ידי אמונה נתיישב הדעת. על ידי תורה בא לאמונה ועל ידי אמונה בא לקידוש השם. מי שאינו יכול לישון יעלה על מחשבתו אמונת חיית המתים. קטני המנה קשה להם להשיג חידושין דאורייתא. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם מטבח על העולם. השלמה על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם מטבח על העולם. בניו של אדם מתים כשעוסק בשמות הטומאה או בכשפים או שמאמין בהם. על ידי אמונה צדיקים, הבנים חיים וקיימים. מי שקמים עליו רבים וחולקים עליו על אמונתו, והוא עומד כנגדם וטוען כנגדם דברים הנתקבלים על ידי זה זוכה לבנים רבים והעולם נתמלא מזערו. המבזה תלמידי, תלמידי חכמים המבזה תלמידי, תלמיד חכם. או חברו בפני תלמיד חכם, אב האפיקורוס. תצייר לפניך אותיות אמונה, ובזה לא יבוא עליך שום בושה. על ידי אמונה יבוא לביטחון. כשעושה אדם איזו דבר באמונה, ונכשל באיזה מכשול, יבטח שהקדוש ברוך הוא יצילו, והקדוש ברוך הוא הזמין לו את המכשול, כדי שיעשה דרך כבושה לבניו בזאת המכשול שינצלו ממנו. על ידי גאווה נופל מאמונתו. מי שיש בו גסות וכעובד עבודה זרה הוא כאילו כופר בעיקר. על ידי אמונה יהיה לך כוח לשבר את עצמך מגאווה ותמשול על מידת גאווה. מי שיש לו אמונה זוכה אחר כך לעבוד את השם בדעת גדול. מה שהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו ממך הוא מחמת כפירות שיש בך. על ידי אמונה תוכל לדבר ולהנהיג את השם יתברך לרצונך. מי שאין לו אמונה בידוע שהקדוש ברוך הוא סילק חסדו ממנו. מי שמקשר את עצמו בלילה למידת אמונה, נמתק מעליו הדין. לפעמים אדם מת מחמת פחד או מיטה אחרת פתאומית, תאמין שזה העת והזמן שלו. מי שבועט בייסורים, כאילו אומר לקהל, סור ממני. מי שיש לו אמונה, הקדוש ברוך הוא מגן עליו שלא יבוא לידי ערעור. והזה לאה הוא עלמא בלא חטא, והקדוש ברוך הוא מסייע לו. על ידי אמונה הוא מושל על בעלי גאווה. על ידי אמונת חכמים, בהצלחה. על ידי חידושין דאורייתא נתגלה השגחת השם מטבח יותר לבני אדם. קטני המנה, קשה להם להשיג חידושין דאורייתא. הקורא בספרי מינין נקרא אפיקורס. על ידי הכפירות אין לאדם חשקות ללמוד. לשון הרע אין אומרו עד שכופר בעיקר וחוטא בשמיים ובארץ. בכל פעם שאדם נופל מאמונתו הוא ממשיך עליו מתנגד גדול ועשיר. מי שיש לו אמונה אינו ירם אויבים. אין להתפלל על שום אדם שימות אפילו על מין, כי יותר טוב להרוג אותם בידי אדם ולא בידי שמיים. על ידי אמונה נתרבה פרנסה. על ידי כפירה בת דלות. אמונה הוא טוב לפרנסה. על ידי אמונה בהכנעה. מי שאינו מאמין בדברי הצדיקים, ראוי לעונש, כל שכן מלגלג. מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתבהח, יכול לעשות נחת רוח לצדיק. על ידי אמונה צדיקים נמתק הדין. על ידי אמונה שלמה, תבוא למדרגה שתתהווה בגוף ונפש לעבודת השם יתברך. העונה אמן יהא שמר רבה בכל כוחו, אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה המוחלין לו. הדרך שיעבור לו האדם שיאהוב את התוכחות ויחזיק באמונה יתרה. מי שאין בו אמונה, אין תפילתו נשמעת.